Jó napot kívánok, szerzettel hallgatom, Köszönöm, köszöntöm hallgatókat. Mielőtt belekérdezek abba, hogy hogyan is indult egyáltalán ön a kultúra felé, mert hogy gyerekkora óta mondjuk magába szívta, de azért egyáltalán nem biztos, hogy ez azt kell, hogy jelentse, hogy az ember aztán a kultúrát formáló, értékteremtő alakkát tud válni. Emlékszem azokra az elmúlt pár éves Aha élményeimre, amiben rá ráflesztettem egy-egy színházi előadásra, először persze magára a színházi előadásra, majd aztán egyszer csak elkezdtem ráfigyelni arra, hogy számomra ilyen releváns darabok mögött mellett azért ott hallottam, hogy Orlai produkció, és akkor tudjaztam én fel azt, hogy egyetem. Ki ez az Orlai Tibor? Ezt tudnám önnek elmondani első körben. Viszont a mi igazán Köszönöm szépen. Viszont röviden erre egyszerűen választ, én egy kultúra, kultúra közegben nőttem föl, ahol a kultúra fontos volt a mindennapjainkban, de igazából én soha nem gondoltam arra, hogy a kultúra vagy a kulturális menedzser leszek. Uh -huh. Én közösségi egyetemet végeztem, elkezdtem egyfajta külgazdasági kereskedelmi munkát, és aztán a véletlenek sorozatával alakította úgy, hogy teljes egészében a kulturális területre kerültem. Hm. Hogy jutottál az eltangótól, illetve a combok csókjától egészen odáig? Hát. Azt mondja, ez nagyon érdekes. Számomra a produceri munkának alapvetően két ismérve van, mondja ön. Én a dolgokban végig benne vagyok, a kreatív munkától kezdve a próba folyamat végéig, ott vagyok az utazásnál, nekem nem derogál megfogni a díszletet, vagy adott esetben felsegíteni a színészre a ezt. Igen, én, én, én nem az a fajta kultúráis vagyok, hogy vagy nem az a fajta kulturális menedzser vagyok, aki ül egy kalitkába, egy nagy épületbe, ahol körülötte 25 telefon, high tech, és a négy titkárnő áll a be, vagy a mai modern világban, a laptopbal, vagy a tablettel, és arra mondom az utasításokat. Én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez egy, ez egy elügyegenedett történet, ez egy fiskális szemlélet, ez egy más világ. Mm -hmm. én, én, én úgy tudom csak ezt elképzelni, úgy tudom ezt csak csinálni, hogyha az operatív folyamatban is természetesen ugyanúgy benne vagyok, ez nem jelenti természetesen a művész munkát, itt nekem arra nincsen jogosítványom. Én nem művészember vagyok, hanem én kökhazász vagyok, nyilvánvaló egy művészi vénával, de ez nem jelenti azt, hogy én nekem jogom lenne beleszólni az alkotó a folyamatban. Azt mondja, hogy nincs joga, nincs jogosítványa, vagy valójában nem is akarja? Hát ezt, én az én, én értékrendem szerint, uh -huh. ha valakinek valamiért nincs, hanem jogosítványa, akkor abban nem szabad beleszórja. Mm. Nyilvánvalóan láthatok dolgokat, észtelhetek dolgokat, amelyet meg lehet beszélni a rendezővel, vagy az arra illetékes vezető művészeti szakemberrel, de, de, de nem, nem hiszem, hogy nekem jogom van. Ez egy belső jog, ez nem papíri jogot, tehát nem törvényi jogot jelent, beleszólni abba a munkába, amit az alkotók elindítottak, és az adott anyaghoz a megfelelőnek tartanak. Nem, én, én, én hiszem azt, hogy a susztályban legyen a kapta fánát. Nekem, mint producernek, mint kulturális menedzsernek, az a fő feladatom, hogy nagyon sok szállat egy irányba mozgassak, egy terejjek egy munkafolyamatot, és a megfelelő emberek kezébe adja ezeknek a szállaknak a, egy részét. Ez az én munkám, ezt kell jól tudni csinálni, nem hiszem azt, hogy én mind menedzser vagy producer, én vagyok a legjobb öltöztető, a legjobb rendező, a legjobb színész, én mindenből a legrosszabb vagyok. A, nekem azt kell, hogy a jó, jó tulajdonságon legyen, hogy ezeket jól tudjam mozgatni. És abba adott esetben természetesen nálam az ugyanúgy belefér, hogyha a munkafajma az azt igényeljenek, hogy megfogni egy két kelléket, vagy egy, vagy egy bármit, akkor meg tudjon fogni. Hm. Most már kevésbé vállalkozom bútorokra, vagy visszatekreve, mert már biztosan vagyok 20 éves, meg már mindenféle gerinc, vagy csípő, meg ilyen bajom, meg olyan bajom van de azért a munkától nem ő adok Na csak nem tántorít el azért attól az alapítő kérdéstől, amelyik arról szól, hogy hogyan választja ki, vagy mondjuk például kit hív meg, milyen munkára. Ott csak van valami fajta saját, ha tetszik, esztétikai színhezészetikai. Ez nyilvánvaló, ez az évek során természetesen kialakult. Hát, van egy művészeti tanácsadó kollégám, uh -huh. ő pedig hívják, mi ővel alakítjuk ki az évados műsorpolitikát, hogy miket tervezünk bemutatni. Most már van egy modernkori magánszínháznak megfelelő társulatunk is, amit én alkotóközösségnek közösségnek nevezem, de nincsenek azok a rögz egyben semmilyen irányba, amelyik a társulati létet jellemzi, de ez egy alkotóközösség. közösség amely alkotóközösségben, az abban levő színészekben és rendezőben gondolkozunk, és olyan darabokba, amit mi úgy ítélünk meg, hogy a nézőközösség nyitott lesz rá. Természetesen ebben az alkotóközösségben dolgozó vagy lévő emberek, színészek, ugyan olyan, ugyanúgy tehetnek javaslatot, tehetnek ajánlásait, mert önélkülük úgysem úgy sem tudnánk csinálni vagy levezényelni ezt a dolgot. Tehát az ő véleményük vagy az ő ötleteik ugyanúgy sikerre vezethetnek, és sok olyan előadás van, ami az ő ötletük alapján jött létre. Én mindig egy kicsit mulatságos kimondani önről, hogy közgazdás, de hát ugyanakkor az életepályának szerintem sikerének egyik kulcsa, ez az attitűd. Úgyhogy nem menjünk el emelet szó nélkül. Két dolog van, amit, amiről <gül> amire utaltunk a beszélgetésünk a tegnapi beszélgetésünk végén. Az egyik az az, hogy abban a pillanatban, ahogyan észrepet észlelte, hogy az orlai produkciós műfaj az elindul a maga vágányán, akkor elkezdett figyelni két dologra. Az egyik az az, hogy legyenek színházi ínyencségek, megkeresések, gondolok egy például mondjuk Kulka Jánosra. A másik része pedig az, hogy ha lehetséges, akkor tehetséges, nem teljesen ismert fiatal színészek, színházi alkotók is meg tudjanak jelenni. Mondjuk így, hogy munkához jussanak. Szóval visszatérnék először is a közgazdász dologra. Én úgy gondolom, hogy egy, a produceri munkának a jelentős része az, az átlátóképességről, a szálak mozgatásáról szól. Tehát én nem művészeti producer vagyok, hanem hanem ennek az egésznek az irányítója és vezetője. Tehát ennek következtében a közgözlás végzettség valóban inkább erősíti az egész folyamatot, az egésznek az átláthatóságát, az egésznek a működését és a hatékonyságát. Tehát ennyit röviden erre, úgyhogy de most már azért, hogyha körülnézünk azért egyre több olyan, színház vagy kulturális intézmény van Magyarországon is, ahol annak, akinek a vezetője nem feltétlenül művészeti végzettségű. Uh -huh. Na most a kérdésnek a másik szintjére visszatére. Ugye mi eleinte igyekeztünk, addig, ameddig tulajdonképpen a brandet fel kellett építeni, vagy meg kellett ismerté kellett tenni, addig általában inkább a úgynevezett komerciális színház, amit széles szóló szórakoztató színháznak nevezek, mint mintább. Egy, egy 86 ez nevesítsem már -e meg. Tehát, hogy 97-ben épül, vagy jön létre az orrai produkció, és, és 2005-2006 talán köthető a 6-7 hat tánchoz. Hát a 6-7 hat tánccal indult. Ez egy uh -huh. önálló produkció, de hát azt még nagyon sokszor ez a sírpiknik, tőle, a csokolanyára, a férfi és nő koncertturné, és akkor a kellékes, ami még mai napig műsorom van, és akkor indultak el a művészszínházi réteg színházi produkciók is. Tehát tulajdonképpen akkor inkább a széles széleskülönségrétegnek szóló minőségi színházi előadásokat próbáltunk létrehozni, amelyben valóban többször nagyformátumú ismert művészek szerepeltek, mint Kulka János Várizva, uh -huh. akikkel tulajdonképpen, amit én úgy szoktam mondani, tulajdonképpen ők legalizálták a mi magánszínházi törekvéseinket, amire én önökkel hálás is vagyok, hogy a művészetükkel megtámogatták a mi elképzeléseinket. Uh -huh. Tehát itt indult, ez volt az a folyamat, de aránylag elég hamar, mi már rögtön elkezdtünk rétegszínházi előadásokat is csinálni, létrehozni, ugye ennek voltál az első a Fédra Fitness, voltál ennek az első ismertebb produktuma. Amikor azt mondja, hogy rétegszínházi, és akkor mondjuk, a Fédra fitness akkor azért mondjuk vegyünk bele ebbe a kvázi rétekszínházi orlai tevékenységbe, olyan helyeket, akikkel jó együttműködésben az ott együtt dolgoznak, mondjuk egy urányi produkciós közösségi? Ezt ház. Azt gondolom, hogy az a elsődleges. hogy itt az, az, az, uh -huh. e az szinte az a nyolc produkcióban szinte mindegyik a rétegszínházi művészinázi produkció közé tartozik. Ott indult a um, Egyasszony, a Leszámolás velem az őrült naplója. A, amelyek ennek talán a legismertebb zászlóshajói, hajói, de ugye ezek a művészínázi produktumok egyre többször jelennek meg a belvárosi színázban is most már. Itt több, több, több ilyen van, ami az elmúlt években volt, talán a Jadviga párvájá volt talán az első, ilyen nagyobb, de hát a hullajégető, a kételj, a dühöngő ifjúság, tehát egyre több ilyen előadás jön létre, hisz ezt én nagyon fontosnak tartom. A, a, a, az, hogy minél szélesebb a palettát nyújtsunk a közönségünknek. Azt én értem, hogy az ember felébredés, hogy azt mondja, hogy innentől kezdve olyan helyzetben vagyok, amikor képes vagyok lehetőséget biztosítani fiataloknak, tehetséges fiataloknak, de ugyanakkor hogyan lehet megteremteni azt az alkotó helyzetet, Nyilván nem feltétlenül most a pénzre gondolok. Olyan darabokat hív, Hívelő az ember olyan rendezőt, akiről lehet tudni, hogy szívesen kísérletezik. Vagy milyen. Vagy, vagy helyzetekbe hozom nagyok mellett őket? Ez hát tulajdonképpen ez, ez először is azért azért látszik, hogy a világirodalom legtöbb művében nagyon sokan fiatalok szerepelnek. Mm, hogy ez igen. Ez életlen... Például erre is gondoltam, amikor megpendítettem hogy ezt a témát. Életlen, hogy ezért, azért nagyon akár most mely, bármelyik kőszínházat nézzük, nagyon egyre több fiatal játszik, és szerződtetnek, itt nagyon sok darab a fiatalokról szól, hisz nyilvánvalóan mindig érdekesebb, színesebb, szélsőségesebb pályát tudnak a fiatalok, a színpadon is bejárni, mint adott esetben a középkorúak, vagy esetleg az idősebbek. Tehát igazából nekem ez nagyon fontos volt, hogy amikor erzölt, hogy mi nem egy-egy produkciót kívánunk létrehozni, hanem elkezdünk, tehát nem tényleg projekt alapon produkció. Irodaként működünk, hanem elindulunk egy magánszínházi lét irányába, akkor ez természetes volt, hogy egy magánszínháznak egy sokkal ö, szélesebb palettát kell nyújtani, mind a ö, darabok kínálatában, mind pedig a korosztályban. És egyre fontosabb, hogy ö, mi a saját arcainkat kineveljük és saját ö, ö, kvázi idézőjelvetet saját színészeink legyenek, és ezért indultunk el tulajdonképpen mi is az alkotók közösség felé, amely alkotók közösség most már 14 főből áll, és ez kvázi, mondható, ez egy mai kornak megfelelő magánszínházi társulati létnek nevezném. remélem, hogy nem nagy teher velünk lenni, vagy hát, hogy... hogy nem, sőt, megtiszteltetés. Na hát, mi is örülünk a neki. Ö Hat, abban maradtunk, amikor a mai találkozót ö, egyeztettük már, hogy pontosan mikor lesz alkalmas önnek meg a műsorba és hogy hogy, hogy hír be, hogy egy kicsit azokról a produkcióikról beszélnénk, vagy én engem legalábbis ez különösen izgatna, amelyek a mostanában nagyon erősen ö, hiányzó társadalmi párbeszédet, a, az embereknek a, az együttműködését, a szétszakítottságnak a a fékezését, hogy nem mondjam, helyreállítását gondolzák. Ön, ön eredetileg közgazdász, és tudom, hogy, hogy volt színházi, tehát a neveltetésében, vagy a családban, ha Igen. jól tudom, akkor volt, volt színházi háttér is, de, de hogy, egyrészt hogy éli meg ezt a helyzetet, másrészt hogy miért, hogy lett ez ilyen fontos önnek, akinek teljesen más az alaptevékenysége a közgazdaság? Hát ez tulajdonképpen onnan indul, hogy miután mi egy teljesek eszeben magán színház vagyunk, Mindenfajta állami támogatás nélkül működtünk a most ma, a mai napig. Mi működünk a mai napig. Tehát nem is szoktak pályázni, se alkalmi pályázni. Egyedül a TAO 5 mű volt, a jegybevétel utáni tau az, amit mi e, ugyanúgy igénybe tudtunk venni. Semmilyen pályázaton, semmilyen mm -hmm. működési pénzt soha nem kaptunk. És ennek következtében, e, e, ami első időben főleg a széles tanulségéteknek szóló előadásokat hoztunk létre. De aztán az utóbbi időben a keresztfinanszírozás révén egyre több rétegszínházi előadás került elő, amely, amely nagyon sokat foglalkozik olyan a társadalom állszal, nem, nem annyira kedvelt témákkal, amit szeretünk az asztal álsöpörni vagy szembenézni vele, Ilyen például a családén belüli erőszak, a másságnak a különböző előfordulásai, annak a vallási különbözőségek, a rasszizmus születése, és elég sok ilyen előadás született az utóbbi években. Egyáltalán a gyűlöletnek emlékszem én az egyik darab, amit a Bevárosi Színházban láttam, vagy egy, bocsánat, Gávagyi János főszereplésével A hulla égető, igen. Tehát, hogy nagyon klasszikusan ezt a gyűlöletkeltést elképesztő különbözően érzékletesen. Hát nagyon fontos az egy például, uh -huh. ami, ami ugye a családon erőszak kérdését vizsgálja, illetve azt, hogy ezt a társadalom mennyire nem akar ezzel szembenézni, és mennyire le akarja söpörni az asztalról. Szóval hogy jutott um, ide, hogy zavarja, a, a valószínűsíthetem, zavarja, a, a, a, a, a, hogyha az ember körülnézés rossz közérzetű emberekkel lát maga körül? Én szerintem azért egy nagyon-nagyon jellemző kortünet egy országról és arról a társadalomról élünk a közömbösség. <g explain> és én szerintem egy nagyon közömbös társadalomba élünk ma, ahol az eh, eh, emberek azt látják, hogy egy idős nénit a villamossin elé löknek, és semmit nem csinálnak. E vagy azt látják, hogy egy villamosra felszár két eh, jól öltözött, eh, eh, kimondatán láthatóan valamilyen, követségi, alkalmazott, színesbőrű hölgy a gyerekeivel és el, meg, elnézik, ahogy őket lerúdanják a villamosról. Uh -huh. Tehát ilyen társadalomban élünk. Ebben a társadalomban szerintem a színházi alkotóknak kötelessége és feladata, hogy, hogy egy, egy, egy, ezekre a kérdésekre nyíltan felhívja a figyelmet. És arra, hogy ez hova vezet, és a történelem azt már ezerszer bebizonyította, hogy, hogy ezek a fajta orgas eszmék, ezek a fajta közömbösség <kül> Ez a fajta idegen gyűlölet <gül> milyen következményekkel jár rövid és hosszú Hát csak zárójelben mondom, hogy ma este a héttől a demokrácia most című műsorunkban épp a populizmusról fogunk beszélni, ahol ez a dolog különösen megjelenik, de visszatérve önhöz, úgy tudom, hogy, hogy, hogy egyébként olyan kísérleteket is támogatott, mint a például a Koma Színháznak a működése, ahol, ahol, ahol, ahol ezek a, a tehát ahol a, a Hát igen, korosztál. nem csak a Koma felem, hanem például a K2 színházat Aha. is évek óta mi támogatjuk egy-egy előadásoknak a létrejötte felett, uh -huh. mi nyújtunk segítséget, vagy említhetném például Kelmen Kristófnak az idén bemutatott megfigyelők című darabját, ami szerintem az egy, egy rendkívül fontos előadása az 50-es évekről. Amely, amely szintén hasonló kérdéskört vizsgál. Van-e alkalom arra, hogy itt a színházi előadások, tehát a produkciók után valami párbeszéd, vagy valami reflexió keletkezzen? Igen. szoktunk. Több ilyen előadásunk van, amelyek, amelyhez kapcsolódóan szoktunk csinálni beszélgetéseket. Az egyik például ilyen a Jurányiban játszott leszámolás velem című előadásunk, uh -huh amely a másság kérdésével foglalkozik, azt követően gyakorlatilag minden előadás követően ö, a nézőkkel az alkotók leülnek és beszélgetnek, vagy ugyanilyen a Second Life című előadásunk, amit a Hatszint Teátrumban játszunk, és azután is szokott lenni közönségtalálkozónak, vagy nevezhetjük, de inkább az, az a lényeg, hogy egy beszélgetés a közönség és az alkotók között arról, hogy mit láttunk, mi volt a cél, és hogy ki hogy éltek, és illetve ki a saját minden nap életében, hogy jobb életében, hogy tudja a, ezeket a látottakat ö, ö, beépíteni, Nyilván a, az előadás hely, helyszíne is sok szempontból, vagy inspirál ilyen, ilyen összetart találkozást beszélgetést, szóval attól is függhet Igen, a Igen, hát ez természetesen nyilván egy, a jurányiba sokat könnyebb egy ilyen kötetlen beszélhetést létrehozni az egésznek a stúdió jellegem miatt, hisz maga az előadás uh -huh. is már egy, egy, egy intim, intim helyzet, ahol már megteremtődik a és az előadó közötti intim viszony. Tehát nyilvánvalóan ott egy közönség és sokkal könnyebben megnyílnak az emberek. Tudom, hogy egy, a... egy nagy színházban ez mindig nehezebb. Igen, igen. Itt az egy kicsit elidegere Tudom, a hogy, a, hogy a produkciókon túl az ön, ön önök tevékenysége a, az ilyen karitász vagy a, vagy a társadalmi problémákért való felelősségvállalás fele más szinten is megjelenik. Igen, el, egy kicsit én úgy kérem. gondolom, hogy ha mi beszélünk ezekről a társadalmi problémákról, akkor itt nem csak az a dolgunk, hogy beszéljünk róluk, hanem aktívan megpróbáljunk segíteni is. És most egy nagyon fontos akcióba vagyunk. A véletlenek útján kapcsolatba kerültünk a Pitypank gyerek otthonnal, Budapest Budapeste egyik külvárosában vannak. 12 önhibáján kívül oda kényszerült kamasz fiatal él, hat nevelőnek a, a védő szárnyai alatt. Uh -huh. Nagyon nehéz anyagi körülmények. Vegyes, részleti területek, fiúk, lányok vagy járnak, vés... Tehát tulajdonképpen ez egy, ez egy otthon, ez a tizenkét gyerekén. De ők fiúk, lányok, vagy csak egy... Teljesen, teljesen. 12 van. kamasz, Teljesen, okay. Tehát teljesen olyan, mint egy család uh -huh. tulajdonképpen. És nagyon nehéz körülmények és nagyon, nagyon tragikus körülmények közül származó gyerekek, akiknek a sorsa, részben a társadalom, mi különbségek és a társadalom közömbösségének az eredménye. És ezért mi elhatároztuk, hogy nagyon szeretnénk őket támogatni. És az egy nagy vágyuk volt, hogy ezek a gyerekek, mondom kamaszkorú gyerekekről van szó, még életükben nem voltak a Balatonnál. Hmm. És ezek a nevelők elhatározták, hogy errezen nyáron megpróbálják a gyerekeket eljuttatni a Balatonhoz, és mi ebben próbálunk nekik segíteni. Hát... És mi most meghirdettük őszre... Több, meg megjön még a koranyára előadásainkat, így a vadméz, a becéző szavak, a becéző szavak ugye egy híres film, amelynek a színpadi adaptációját készítjük el Hernádi Juditta a főszerepben, illetve van az őszi bérletünk, a kedvencek bérlet és azt az ígéretet tettünk, hogy mindazok a nézők, akik bérleteket vagy jegyeket vásárolnak ezekre, erre, ezekre az előadásokra, illetve bérletet vesznek, minden bérlet egy megvásárlása után 1000 forinttal támogatjuk a, a gyerekek nyaralását. Tehát magyarul, hogyha mondjuk egy 500 vagy 1000 jegyet a kedves nézők, hallgatók meg lesznek. Az azt jelenti, hogy egy 500 vagy 1 millió fölcsár és 1 millió forint közötti összeggel tudjuk mi is támogatni a gyerekeknek a nyaralását, ami azt jelenti, hogy megvalósul. Nagyon izgalmas. És ez nagyon fontosnak. Igen. Történt. Azt hadd kérdezem, hogy, hogy nyilván, ahogy beszélt erről, az a tippem, hogy személyes kapcsolata van az intézménnyel. Vagy a Igen, ö, többször voltam már ott, gyűjtöttünk nekik tartós élelmiszer, ruhákat. A gyerekeknek van-e a színház fele valami érdeklődése, vagy siker? Illetünkben hát először nagy örömünkre voltak nálunk színházban is. A vármit sötét lesz színű előadást nézték meg és a nevelőktől tudom, hogy bizony körülbelül két hete voltak nálunk, uh -huh. április 26-án, és azóta nem múlt el nap, hogy ne jött szóba az előadás, és hogy ott jártak nálunk. Tehát, hogy, hogy ez, ők egy nagyon nyitott gyerekek. Tehát nagyon fontos elmondani, hogy a nehéz sorsuk ellenére nagyon nyitott, nagyon kíváncsi emberek, és szerintem Fontos az, hogy mi elő tudjuk segíteni azt, hogy ők teljes értékű tagjai váljanak a társadalomnak, és minél hamarabb el tudják felejteni azokat a nehézségeket, amin, amin túlmentek, átmentek, és hát ebben próbálunk mi is segítségükre lenni. és rendkívül is sok színűséget, érdekességeket találtam. Még tendenciákat is véltem felfedezni, ahogy próbáltam összerakni, hogy mi mindennel foglalkoznak. Felfedeztem azt, hogy egyrészt a hatalmas, nagy broadway darabok, amelyek annak idején világhíres szereplőkkel mentek, ezeket, ezeket játszák hazai szintéren. Azután klasszikusokat fedeztem fel, Azután a vége felé pedig ezt a sorozatot, ami Lengyel Nagy Annának a az, hát ilyen szociográfikus darabjai, az ő írásaiból, illetve interjúiból készült darabok. Tehát nagyon sokféle a merítés így a témaválasztásban is, amiről már korábban is volt szó, de látok benne ilyen csoportosulásokat, valamint a helyszínek és a partnerek. Tehát van ebben fesztivál helyszín, van ebben belvárosi színház, van ebben vidéki nagyváros színháza. Tehát ezt szeretném, hogyha most kibontanánk, és valamiféle rendet raknánk ebbe a sokszínűségbe. Jó. No, hát akkor alapvetően. Minekünk tulajdonképpen három alapvető játszási helyszínünk van. Budapesten, a belvárosi színház, ezek a nagyobb szereplőgárdájú, nagyszínpadi előadások egy 500 fős nézőtérrel akkor van a hadszinteátrúm, amelyek a kamara színházi előadások, és van a jurányi, amelyik a stúdió előadások. Tél a jurányiba játsszuk az őrült naplóját, az Egyasszonyt, a Csemegepultos naplóját, amik zömében monodráma. Monodráma, A hadszínbe a kamaradarabokat, ahogy mondtam, mind a Varsói Melódia, a Heisenberg, vagy a Second Life, és a belvárosiban a sok szereplős, például a férjek és feleségek, a, a, a valódiamisítvány, ezeket. A orlai produkció tulajdonképpen, és ezen kívül nagyon-nagyon sok vendégelőadásunk van, tájelőadás, körülbelül azt mondhatom, hogy körülbelül ugyanannyi, tehát mi nekünk 2018-ban körülbelül 658 előadásunk volt, Ebből olyan majd közel 300 volt ö, tájelőadás vidéken, ami nem feltétlenül, csak vidéket jelenti, hanem Budapest ö, ö, Peremvárosi területét is, tehát Erzsébetliget, Kispest, és adott esetben ö, Művelődési ház, út, Tehát sokfelé át. Igen. Tehát az alaphelyszínek azok, amiket én mondtam. És természetesen ebbe előfordulnak fesztivál helyszínek, Szentendre, Balatonföldvár, ördökkatlan, Teálter, Szegeden, tehát sok minden, de azok mind a tájelőadás kategóriájába tartoznak. Na most a repertoár. A repertoárra én azt gondolom, hogy mi egy, egy modern kori, magánszínházi működésnek megfelelő népszínházi repertoárral rendelkezünk amelyben megtalálhatók a széles közönségrétegnek szóló szórakoztató előadások, megtalálhatók a színházi, rétegszínházi előadások, mint a hurok, a Mr. Sloan, a hullaégető, és természetesen elég sok monadráma, illetve zenés előadás is van. Tehát nagyjából így festeném le, amire tesz a és okozott-e az nagyon nagy feladatot, vagy nehézséget, hogy ezeket az óriási darabokat eljátszották Budapesten? A hatalmas nagy helyszínek, Szóhó, Broadway és hatalmas nagy sztárok után itt, itt elő kellett adni. Mi a tapasztalat? Én nem, én nem gondolom, hogy ez különösebb problémát okozott volna, mert egyrészt csak olyan előadásokat választottunk, amelyet kisebb szimpatik körülmények között és kisebb technikai igényűek tehát amelyek nem, nem egy rendkívül technikai igényes előadások, amelyek nem felel, akár a belvárosi, vagy bármelyik színpad nem felel meg, és azt is mondtam, hogy nagyon sokat utazunk az előadásainkkal, tehát ennek következtében ugye a vidéki helyszíneknek is megfelelő technikai elvárásrendet kellett kialakítani. A másik pedig, hát én azt gondolom, hogy pont a Magyar színészek köztudomásúan ö, rendkívül jó színészek, nagyon ö, nagyon komoly képzés van Magyarországon, tehát én soha semmilyen feszültséget vagy gondot ez nem okozott, hogy népszerű, nagy nevű művészek, nemzetközi sztárok után a magyar színészek ezt akár el, ne tudnák eljátszani, mert én azt gondolom, hogy a magyar színészek rendkívüli képességekkel és tudással rendelkeznek a szakmáról. Azt én is így gondolom, azt látom, hogy erősen belenyúlik a nyárba az, az előadások egy része. Ez szintén egy koncepció? Nem. Hát én azt gondolom, hogy ma már a színházi évad az általában majdnem mindenütt június végéig tart. Mi, mi mindig is úgy dolgoztunk és gondolkodtunk, hogy Júniusban mindig igyekeztünk egy könnyedebb nyári produkciót bemutatni, ami idén, idén Michael Frane-nek a Vadmész című darabja lesz, amely, amelyet egy rendkívül izgalmas komédiának tart, ne, nev, tartunk, Ötvös Andrással a főszerepben, ennek június 24-én lesz a bemutatója, és utána pedig az előző évek gyakorlatához hasonlóan szentenzén lesz még egy bemutatónk, a becéző szavak, Hernádi Juvittal és Péter Katámmal a főszerepben, amely hát szintén egy híres filmnek a színpadi adaptációja. Készülnek az idén a művészetek földjébe? Igen, a művészetek Völgyébe is megjelenünk, pont Lengyel Nagyannának a élettörténetek, pont húszorozatából a miózink és az Erzsike című darabbal, de nagy örömünkre megjelenünk az ördökkatlan fesztiválon is amelyiket talán az egyik leg, legfontosabb nyári fesztiválnak, színházi fesztiválnak gondolok oda pedig a széttépve előadással megyünk, ami Szabó Kimmer Tamásnak a koncertszínházi előadása, ami a függőségről szól, és nagyon fontos közügyet tárgyal, én úgy gondolom. És végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy most szíve szerint melyik lenne az a darab, melyiket kiemelne a többi közül, és azt mondaná a hallgatóinknak, hogy azt most feltétlen nénzik. Én azt gondolom, hogy ez ez egy olyan kérdés, amire nem lehet válaszolni és ez ugyanolyan, hogyha valakinek van 9 gyerekkel, akkor Igen. most melyik, gyerekét, szerel, melyik gyerekét emelnék ki mindegyiket másért, mindegyik másért fontos, mindegyiket másért, másért áll közel a szívemhez én úgy gondolom hogyha meglátogatják a www.orlaiprodukció.hu honlapunkat ahol kb 32 előadás repertoárunkkal találkoznak akkor akkor mindenki fog találni a saját ízlésének, érdeklődésének megfelelő darabot. Ami nagyon fontos, hogy minket nekünk lényeges a szórakoztató előadásoknál is, hogy, hogy, hogy a néző elgondolkodjon, a néző vigyen magával valamit az előadást követően, és úgy, úgy menjen el, ahogy, hogy amit magával visz, az később, fel tudja használni bármire, és, és nem csak jól éreztem magam másfél-két órát, hanem vittem magammal valamit. Számomra egyébként ez egy rendkívüli meglepetés volt, amikor meghallottam, hogy ott hagyta a közgazdász pályát és produkciós irodát indítottál el és hoztál létre. Tehát pályát hagy volt, mert azért ebbe a munkában, amit én végzek, rengeteg közgazdasági munka van. <gül> Tehát, hogy, hogy nem. Inkább az, hogyha a kereskedel, mint ugye én inkább kereskedőként dolgoztam, azt valóban ott hagytam. Tehát, hogy azt nem csináltam, de hát azért ez a produszerség Azért ebben nagyon sok közgazdasági szempont, és gondolkodás, és szervezés, és logisztika van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azt nem adtam ott, de a kereskedelmi pályátig. Olyan mostoha körülmények között dolgoznak ma a művészek, és a kultúra az különben is mindig ilyen mostoha gyerekként jelenik meg, akkor, amikor bárki bárhol költségvetést készít. Valamiért azt gondolják a kultúráért felelősek, hogy... Aki kultúrával foglalkozik, az úgy úgyis megcsinálja azt, amit meg kell csinálni a belső indítatásból, és számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy létezik egy olyan produkciós iroda, mint a tiétek, amelyik azt a cél ki, hogy szórakoztasson igényes produkciókat hozzon létre, és ráadásul úgy, hogy ennek meg tudjátok teremteni a gazdasági hátterét, és nem vagytok kiszolgáltat vannak, hogy az aktuális kultúrpolitikai éppen milyen, és ezt kérdezem mindazért, mert ugye nagyon sok kis alternatív színház az a taó támaszkodva valamilyen módon meg élni, és az én ismerőseim között is rengeteg olyan van, aki tulajdonképpen szakmát kellett, hogy váltson. Így nézzük ezt az egész kérdést, ugye az elmúlt hét nyolc, közel 10 év az a színházi kultúrának egy nagyon virágzó időszaka volt. És ez nyilvánvalóan ennek a TAO rendszernek volt köszönhető, amit most tao nevezünk, de ez igazából egy normatív ártámogatás. Én úgy gondolom, hogy a világon mindenütt, és így a előadó művészet számára nagyon fontos, hogy normatív ártámogatásba részesüljön, és nagyon lényeges, és ez egy jófajta kezdeményezés volt, hogy ez jegybevétel alapú legyen, így gyakorlatilag ez egy fajta értéket is jelent, és a közönség visszacsatolása, hiszen azért nyilvánvaló az előadó művészetnek az a fő célja, hogy a közönség nézze, hallgassa, és őkre jelezzenek vissza, hogy hova mennek, milyen előadásokat néznek meg, milyen táncosokat kíváncsiak, az egy visszajelzés. Tehát ezért volt szerintem ez egy jó rendszer. Természetesen voltak anomáliái, amit nyilvánvalóan ki lehetett volna küzdodani. Az, hogy az elmúlt tíz évben az a szinázi kultúra ennyire virágzott, hogy egyre több előadás jött létre a színészeknek munkája volt, egzisztenciálisan mindenki a helyén volt, az egyértelműen ennek a rendszernek volt köszönhető. Az is igaz hogy voltak, akik ezt Hakni produkciók létrehozására fordították, de én úgy érzem, hogy a számok törvénye, és a piaci viszonyok végül is azoknak a színházaknak, azoknak a produkciós irodáknak biztosítottak hosszú távon lehetőséget, akik minőséget hoztak létre. Ez nagyon fontos dolog volt az életünkben, ugye ez most gyakorlatilag megszűnt, igazán, hogy mi lesz helyette ezt a mai napig nem tudjuk. Ugye ez az év egy átmeneti év, amikor van egy valamilyen fajta kompenzáció, de az az is még nem teljesen világos, hogy ki mennyit kap, illetve van, akik már tudják, van, akik többet kapnak, van, akik jóval kevesebbet, de hogy ennél mi az elosztásrend, és milyen szempontok érvényesülnek, az nem teljesen világos. Mi még abban a kategóriában tartozunk, akik nem tudják, hogy mennyit fogunk kapni. Én nagyon bízom benne, hogy úgy ítéli meg a kormányzat és a kulturpolitikusok, hogy arra, amit a, mi bizonyánk Színházi tevékenységet arra szükség van. Nálunk ez egy népszínház, nagyon sok rétegszínházi művészeti produkció készül, és nem utolsó sorban nagyon sokat utazunk vidékre. Ami, ami nagyon lényeges, hisz ez szerintem egy alapvető szempont, hogy minőségi kultúra a vidéki színházakkal nem rendelkező városokba falvakba, a községekbe is eljusson. 2018-ban nekünk 262 vidéki előadásunk volt, ami azért én úgy gondolom, hogy ön magára beszél. Hogy titeket? Hiszen titeket is súlyosan érint az, hogy egész a bizonytalanság, mert a bizonytalansággal nem nagyon lehet számítani, másrészt pedig, hogy hogyan tovább. Nyilván van egy koncepciótok, hogy hogy fogtok tovább lépni, hogyha a tanul megszűnik. A koncepciót azért erre nagyon nehéz kidolgozni arra, hogy semmi nincs, mert itt azért több százmillió falintról van az ott esetben a szó, ami esetünkben 300 millió forint körüli asszonyról van szó, ami most hát úgy néz ki, hogy elbukunk, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy ebből mennyi lesz. Erre koncepciót kidolgozni, amikor a teljes költségvetésednek a 40 százaléka tűnik el, de erre nehéz azt mondani, hogy ennek ez a koncepciója. Nyilvánvalóan ez egyrészt azzal jár, hogy jelentős mértékben csökken az szám. gyakorlatilag vidékre nem tudunk menni egy nagyon sok helyre, mert ahogy nem tudják megfizetni adba, amiben nekünk minimum kell egy előadás, akkor nem tudjuk felvállalni, és nincs az, hogy a árvámogatás alapján valami plusz is hozzá kell jutni. Ez azért, azért elég sok előadást érint. Nyilván csökkenni fog a bemutatók száma, az utóbbi időreve 10-12 mutatónk volt egy évben, ez biztos hogy jelentősen csökkenni fog, hisz nincs meg rá a fedezet, hogy ezeket létrehozzuk. Másrészt, nyilvánvalóan csökkenni fog a színházi rétegszínházi előadásoknak az aránya a repertoárum belül, hisz az rétegszínház kisebb különségek vonzással rendelkezik, ami hát számomra rendkívül fájdalmas, mert azért ez nagyon jó követhető volt, hogy mi az elmúlt években azért már évi 3-4 művészi művészi művészi létrehoztunk, amit én jelennek tartok. Viszont épszínelé működés ez is hozzá De ez nem koncepció, ezek jelenleg. Ez egy negatív jövőkép inkább, mint koncepció. Hát én, én, én nem negatívnak érzem a negatív jövőkép, azt, azt mondom, hogy befejezem a működést. Az egy abszolút negatív jövőkép. Én azért még bízom benne, hogy a kettő között lehet valamit csinálni. Ezt próbáljuk megteremteni. Persze nagyon nehéz, mert mi nekünk ugye már egy saját modernkori társasztal amit mi alkotó közösségnek nevezünk, amely kb. 14. Néztartozott, is volt. Tehát itt azért komoly nagyságrendekről és komoly problémákról van a szó. A társadalom akkor tud működni, hogyha neki kellő előadás számuk van, kellő, kellő bemutató számuk van, szakmailag és egzisztenciálisan. Azt a szakmai fejlődés és az egzisztenciális átteret is tudja biztosítani. És nyilván azért egy társadalomban nem csak az a 14 színész van, hanem hát nyilván egy csomó más ember is meghallgatja ezeket az előadásokat. De rendezők, és hát főleg a műszak, költöztető forgalás, tehát itt egy csomó ember jelent. Én ezt körülbelül én úgy számolom, hogy milyen száz embernek adunk munkát folyamatosan. Ez azért elég komoly veszteséget jelent, és számukra is védkértés. Egész héten velünk voltál, hogy érezted magad? Eleve én a civil rádió volt, és a civil rádió hallgatóit nagyon kedvelem. Többször valamilyen formában megjelenünk önöknek de a civil rádióban én élveztem a beszélgetéseket, érdekes volt, hogy több emberrel beszéltem, ennek következtében más szempontok is előkerültek, ugye négy emberrel beszéltünk az alatt a pár nap alatt, ami izgalmasá tette a dolgot, hogy azt, amit mi így látunk, négy másfajta kérdező szeméből raktuk össze. Amit talán még elmondanák, hogy azért nagyon fontos, hogy májusban még folyamatosan játszunk, illetve júniusban lesz egy új bemutatónk, a Michael Freynek a darabja Vadnéz, amit ö, Zamele István rendez, Ötvös András, Ulma, Mónika, Radnai, Csilla, László Lidia főszereplői, és ez egy igazi nyári vígjáték komédia, rendkívül vicces helyzetekkel. Aki ismeri Michael Freynt, azt tudja, hogy nagyon érti a humor nyelvét, Úgyhogy nagyon ajánlom a hallgatóknak, hogy júniusban jöjjenek el és nézzék meg ezt a előadást. ígérem, hogy nem fognak csalódni. Kellemes igaz nyári élményben És akkor a szeptemberi évadra hogy készültök? Szeptemberben rögtön egy köszínági bemutatóval kezdünk. Az egy híres filmnek, a becédő a színpadi adaptációját mutatjuk be. Hernádi Judittal és Péter Katával a főszerepben. Nagyon örülünk neki, mert Péter Kata most babázott, és most jön vissza, és ez lesz tulajdonképpen az első nagy bemutatója, miután anya lett, és azt hiszem a téma is olyan, ami kicsit a, a helyzetébe vág, és hát Hernád Judit fogja a, a kicsit sok, kicsit kellemetlen, de azért igazi ember anyát alakítani. Úgy érzem, hogy egy igazi jutalomjáték lesz, ez kell számukra. Ez szeptember 12-i -e bemutató a van és amit még tudunk, hogy október 3-án lesz egy rétegfinázi bemutatónk a Jurányiban. Denis Kelly-nek a 23 perc című darabja, ami igazából aki ismeri a Jurányiban játszok eladásaink profilját, az tudja, hogy a család, a családon belüli erőszak kérdés, az többször előjön. Lásd például egy asszony, és igazából ennek a kérdés foglalkozik a 23 perc is, ami egy nagyon drámai, izgalmas anyag, egy monodráma, Járó Zsuzsa fogja játszani, és én nagyon izgulok, mert bevallom őszintén mert egy-két hónapja hason próbál a produkció, és ma lesz az első összpróba, úgyhogy én ma fogom én is először látni ezt az összpróbát, amit a közönség még csak októberbe fog, de hát ugye mi azért előbbre tartunk a munkával. Nagyon ajánlom, erre is kaphatunk már a jegyek, és hát a Figi Rádió Tudom, hogy szeretnek hozzánk járni, én remélem, hogy ez a jövőben is bemaradt, és arra szeretném kérni őket, hogy tartsanak ki mellettünk. Hát igen, nagyon szópolok, hogy ezek a réteg színházik tradíciók megmaradjanak nálatok, mert az utóbb években olyan csodívalmas előadást hozott. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál a hétemereg. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.